وخر الهديها لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشَر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوان أيها الحاضرون رحم الله ويرحمكم Salah satu Aqaid Atau usul Min usuli anu sunnah Termasuk Salah satu keyakinan Salah satu perkara yang Pokok Dari Keyakinan dan pokok-pokok anu sunnah Adalah meyakini dalam perihal asma wa sifat yang diibaratkan oleh sebagian ulama ialah tauhid al-ilmi al-iradi mentauhidkan Allah azza wajalla dalam hal ilmu dan kehendaknya Ihtimam perhatian Ulama ahlu sunnah wal jamaah Dalam bab asma wa sifat yaitu Menetapkan nuthbitu asma'an lillah Wa Sifatan lillah Ahlu sunnah wal jamaah Menetapkan nama serta sifat bagi Allah apa yang Allah Azza wa Wajal tetapkan untuk dirinya, menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan dikira bahwa masalah ini masalah yang sepele, masalah yang tidak penting, karena termasuk sebab Istiqamahnya seorang di atas al-haq, ialah ihtimamuhum perhatian seorang dengan seksama dalam hal aqidah. Sebagaimana salafunasaleh, yaitu para ulama, sebelum kita tentunya dari kalangan para sahabat, Tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'imatud Memiliki perhatian yang sangat dalam bab ini. Dan Alhamdulillah. Para ulama al-sunnah. Mereka menuangkan. Pembahasan pembahasan terkait dengan akaid atau usul hal-hal yang pokok, hal-hal yang prinsip, hal-hal yang penting, hal-hal yang mendasar dalam kitab-kitab mereka dengan pembahasan yang sangat mudah dipelajari tidak sebagaimana falsafah mu'tazilah asy'ariyah yang membuat kebingungan membuat berbagai macam syubhat yang dibuat bagaimana manusia jatuh dalam perkara yang mereka itu mengandalkan seperti kemampuan akal berpura-pura mensucikan Allah Barakallahu fiikum sehingga bab ini karena ihtimamnya para ulama Ahlussunnah tidak sedikit mengandung resiko yaitu dikucilkan kadang seorang sendirian dalam berjalan asing di tengah-tengah kaumnya. Nah. Makanya para ulama sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian mereka, la tastauhis bi qillatis salikin. Kamu jangan merasa sendirian Jangan kamu merasa seolah-olah asing Hidup hanya di tengah hutan yang tidak mengenal siapa saja Bermakna juga tidak punya teman Karena sedikitnya orang-orang yang mempelajari kebenaran Kadang kalau kita melihat orang-orang yang punya ihtimam Mereka-mereka yang punya perhatian terhadap al-haq itu sedikit jumlahnya. Maka dikatakanlah taslohej. Jangan merasa sendirian kamu, jangan merasa asing, jangan merasa kesepian, jangan merasa seolah-olah tidak punya teman. Tak kala melihat orang yang berjalan di atas kebenaran itu jumlahnya sedikit. Wala ter bi kafrotil halikin. Sebaliknya jika kita memandang, melihat, membuktikan di lapangan terkhusus dalam hal ini ialah area dakwah maka kamu jangan tertipu jangan terpesona dengan pandangan bahwa banyaknya jumlah orang-orang yang menyimpang banyaknya orang jumlah yang jatuh dalam kekeliruan. Tatkala kita berada di satu tempat kemudian kita berpegang kuat dengan prinsip-prinsip alusunah, sementara yang kita hadapi sekian banyak orang dengan berbagai macam ragamnya, kok saya hanya sendirian? Apa betul agama saya ini? Jangan-jangan saya salah. Apalagi semua orang banyak yang mencela, banyak orang yang tidak setuju. Nah, mulai semacam ini kadang melunturkan dan mengikis keyakinan seorang. Tidak jauh hal ini diucapkan oleh tokoh-tokoh yang pernah berkiprah di dunia dakwah yang tentunya orang masih hidup atau orangnya masih hidup seperti Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi dulu sebelum kita mengenal para masyayikh yang bisa hadir ke Indonesia orang ini cukup dieluk-elukkan diagungkan dikedepankan apa yang dia nyatakan Semakna pernyataannya ialah Alhamdulillah yang Allah berikan petunjuk kepadaku. Yang dulu di masa silam berjalan di atas kekerasan, kekakuan. Suka memponi, suka menyalahkan. Sekarang sudah terbuka pandangan dan semakin luas wawasannya. Sehingga ternyata pihak-pihak yang selama ini... Kami kecam ternyata mereka adalah sahabat sahabat kita semua. Jadi menyesal dulu kenapa sangat apa sangat keras. Nah tidak sedikit ya kuanal barakallahu fiqum. Tatkala seorang berpegang dengan faham dan keyakinan yang diajarkan oleh para ulama kemudian berbagai macam syubhat mengitari. Karena syubhat itu menyambar. Sehingga kadang kita seolah-olah introspeksi diri. Kok dulu seperti ini ya. Makanya sekarang harus merubah haluan. Banting setir. Harus lembut. Harus dalam posisi menerima semua pihak. Tidak boleh salah yang mengecam. Ulama itu bukan hanya satu. Ulama itu bukan hanya Syekh Rabi. Ulama itu bukan hanya Syekh Ubaid. Kan demikian. Kibar ulama itu masih banyak. Bahkan ada yang lebih tua lagi. Naam fa ayyuhal maka seorang jangan merasa sendirian Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala dalam sebuah muhabarahnya. ketika digambarkan kepada beliau adanya orang-orang yang menyangka manakala berdakwah tentunya kita kenal dan mengenal bahwa di sahat dakwah di medan dakwah itu kan banyak pemainnya sana menyebarkan ini sana memunculkan ini sana mempropagandakan ini terus yang tentunya membuat bingung bagi ikhwah kadang masing-masing mengatakan kita juga bersama kibar apa ulama bahkan tidak sedikit kitab-kitabnya kadang persis na'am kita membaca kitab itu di tempat lain juga dibacakan. Dengan penasyarah juga kadang persis. Tetapi masing-masing membawa muatan. Nah. Apakah kemudian seorang yang berdiri. Dan berpegang di atas al-haq. Sementara sekian banyak orang-orang yang mereka itu. Melariskan. Demikian pula gencarnya untuk memperbanyakkan dakwahnya akankah orang tersebut dianggap sendirian faqala hafizahullahu taala warah mengingatkan kaif anta tastauhis bagaimana kamu menganggap dirimu sendirian waqad qala jalla wa ala wa man yuti' Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, Fa'ula'ik. mereka itu ma'alladina an amalahu alaihin. Seorang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan. minan nabiin dari kalangan para nabi, kemudian Was wassiddiqin dari kalangan seddiqin wassuhada dari kalangan para syuhada wassalihin dan dari kalangan orang-orang salih wahasuna ula'ika rafiqah mereka itu sebaik-baik mereka itu para nabi seddiqin syuhada salihin ialah sebaik-baik orang yang apa? rafiqan yang menemani terus kalau kita itu yang menemani adalah para nabi yang menemani ialah syuhada yang menemani ialah solihin, sediqin adakah seorang masih cari teman selain itu barakallah fikum faayul ikhwah tolak ukur dalam dakwah itu bukan hanya dilihat waktu di dunianya kamu berteman dengan siapa? Apakah temanmu orang-orang yang punya? Apakah temanmu orang-orang yang memperhatikan kamu? Apakah temanmu orang-orang yang kemudian mengurusi kamu? <tuh> nah. As-siddiq barakallahu fikum. Seorang yang menjadi teman bukanlah kemudian memandang dari sisi martabat, kedudukan, harta. Tetapi mereka yang betul-betul <tuh> apabila melihat saudaranya dalam ketaatan, dia pun bersamanya. Dan jika melihat saudaranya dalam hal pelanggaran diingatkan, dinasihati. Jika tidak merubah, maka siap untuk ditinggalkannya. Seringkali pertemanan yang kita jumpai ialah hanya sekedar hura-hura. Makan bareng-bareng, dikatakan teman yang baik. Kan begitu, mentraktir, membayari dalam hal eh, makan bersama-sama. Jalan, safar, siapa yang membayari safarnya. Seolah-olah itu saja terjemahan daripada teman yang baik. Sementara Allahumma musta'an, takkala seorang kemungkaran dia jalani. Berbagai macam penyimpangan dia pun lakukan. Kemudian kita diam dan ah, tanpa ada sebuah nasihatan, maka itu bukan sebuah pertemanan. Naam. Dan tidak sedikit orang-orang yang kita anggap sebagai teman, haula adalah apa? Khuzlan. Mereka-mereka yang meninggalkan kita dalam kondisi saat temannya membutuhkan pertolongan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan لا يزال الناس باهرين على الحق. Aku makan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia terus menerus akan ada لَتَزَالُ طَوْئِفَةٌ مِنْ هَادِيلُ الْأُمْمَ. Akan terus menerus ada satu toifa, sekelompok dari umat ini yang zahirina 'alal haqq yang terus menampakkan kebenaran berjalan di atas al-haq la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum Rasul sallallahu alaihi wasallam mengedepankan tidak memabaratkan tidak memadharatkan orang-orang yang khudlan mereka-mereka yang meninggalkan temannya mereka-mereka yang tidak menolong temannya dan orang-orang yang menyelisihi. Al-mukhalafah ahwan. Mukhalafah ahwan. Masalah seorang menentang, menyelisihi itu perkaranya lebih mudah. Perkaranya apa? Lebih mudah menghadapi orang-orang yang menyelisihi. Jelas nyata-nyata menyelisihi. Tapi khudlan seolah-olah bersamanya. Seolah-olah berjuang bersamanya. Seolah-olah dikatakan mati hidup bersamanya. Padahal saat saudaranya membutuhkan pertolongan. Dia lari yang pertama kali. Dia yang justru membuat makar di situ. Dia yang justru kemudian menjerumuskan temannya. Dalam perkara-perkara yang membuat saudaranya jatuh. Barakawafikum. Maka khudlan itu perkara yang membahayakan. Yang tidak sedikit. Seorang jatuh dalam perkara ini dan tidak sedikit seorang dalam kondisi tidak mengantisipasi karena memang masalahnya sangat samar. Masalahnya sangat samar. Barakallahu fikum. Kalau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan para ambiyah. Kalangan sedekin, kalangan syuhada dan solehin, mereka dikatakan sebaik-baik teman. Terus apakah ketika seorang dalam kondisi berdakwah sendirian, banyak musuh, banyak yang kemudian tidak tertarik dalam posisi seorang ingin juga bergabung? Oh ternyata selama ini kita salah. Mari kita bergabung dengan kelompok-kelompok lain -kelompok yang lain yang bisa diterima oleh. Semua pihak Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik terkhusus kepada kita Di masa-masa Yang sesungguhnya Kita Tidak bisa menjamin Apakah kemudian Ahlu sunnah Kenekmatan-kenekmatan yang hari ini kita rasakan kita, kita rasakan Kita dapat, kita jumpai Kemudian bisa Terus langgeng dan ada sedemikian rupa seperti yang hari ini atau esok kita jumpai kita ingatkan bagaimana dulu di Yaman bagaimana Syekh Mukbir rahimahullah di waktu dakwahnya tatkala kita masuk kampung-kampung Syiah tidak ada satu pun dari mereka yang berani mungkin mengganggu dari tingkatan fisik tetapi begitu cepatnya hari berjalan waktu berganti yang kemudian dengan Eh, makar dan tipu dayanya yang luar biasa, akhirnya walaila tu bilah kita dapatkan sekian banyak aksi dari kalangan Syiah Rofiyullah, naam dari kalangan Khawshiyin yang mereka itu menjatuhkan, merendahkan, menghinakan ahlu sunnah di yaman yang sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Naam kemudian berkata Mu'ali rahimahullah Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala zikru ba'dhi ahaditsis sifat. Kembali dalam bab penyebutan beberapa hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama wa minas sunnah qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa ali sallam dan di antara sunnah yang warid ialah sabda Nabi SAW "Yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Turun setiap malam ke langit dunia. Kala Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin. As-sifatul asyirah. Sifat yang ke-10. An-Nuzul. Sifat Nuzul. Nuzulullah ila sama'i dunia min sifatihi thabitah lahu. Turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang ditetapkan baginya. Bisunna wa ijma'i salaf. Dan ketetapan ini berdasarkan sunnah Rasul. Dan juga kesepakatan para ulama salaf. Dari hadis Abi Hurairah. Yang diriwayatkan oleh al imam Al-Bukhari dan juga imam muslim. An-Nabiya s.a.w. bersabda, Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunia, Hina yabqa sulusul laylil al akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia, Di saat malam, Tersisa sepertiga akhir malam. Di saat malam, Tinggal tersisa sepertiga akhir malam. Fa kemudian Allah Azza wa Jalla menyeru Man yad'uni fa astajib lahu Barang siapa yang memohon kepadaku barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan Al hadith muttafaqun alaihi Wa ijma' as 'ala tsubutin nuzul lillah dan para ulama salaf sepakat sepakat tentang ditetapkannya sifat turun. Allah azza wajalla turun ke langit dunia. Wa yajibu itsbathuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqifin wala tamtsil. Dan wajib wajib bagi al-sunnati wal jamaah dan orang-orang yang meniti jejak al-sunnah wal-jamaah Menetapkan Tentang sifat ini Tanpa harus ada unsur apa? Tahrif Memalingkan apa? Maknanya wala Tanpa penolakan Ditolak Tidak mungkin Allah disifat seperti ini wala Tanpa seorang menanyakan Kalau Allah turun bagaimana? Turunnya Allah Kalau Allah turun Bagaimana turunnya Allah? Wa tanpa menyerupakan, tanpa memisalkan, wa huwa nuzulun haqiqiyyun yaliqu billah. Yaitu sifat turun bagi Allah Azza wa Jalla dan turunnya Allah ke langit dunia, sifat yang hakiki. Yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana layaknya Allah. Mengulang bahawa sifat yang ada pada makhluk, tentunya masing-masing ketika disebutkan sebuah sifat, <tuh> manusia turun, hewan turun dan seterusnya itu layak bagi setiap masing-masing daripada apa? That tadi. Nah. Selayaknya masing-masing that tadi. Kan demikian. Makanya para ulama memahamkan, kalau sesama makhluk. Sesama makhluk. Antara makhluk satu dengan yang lainnya. Dalam hal kenyataan sifatnya itu pun berbeda. Yang itu masih makhluk. Apalagi antara makhluk dengan apa? al khalik Yaitu. Antara apa? Manusia. Ciptaan Allah dengan Khalik, Yaitu Allah Subhanahu SWT. Tentunya perbedaannya sangat lebih. Yang tidak mungkin apa? Ada persamaan. Maka itulah yang dikatakan salah satu faham yang begitu mudah alusunna walhamdulillah dalam memahami terkait dengan masalah asma wa sifat karena dibangun dengan kaidah-kaidah yang menyelamatkan dari berbagai macam perkara-perkara yang menjatuhkan kepada tahrif, pemalingan makna, fatil, penolakan, seperti Jahmiyah. Atau Mu'tazilah. Mereka mengawali. Kalau kita tetapkan bagi Allah sebuah sifat. Berarti kita menyerupakan. Oleh karena itu. Kita sucikan Allah dengan cara apa? Ditolak semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan sebuah sifat apapun. Apa awalnya? Berpura-pura apa? Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu ta'at. Walhamdulillah al-sunnah. Diajarkan ialah ya bahawa mensucikan Allah, Allah disucikan dari naka'is wal giyub, Allah azza wajall disucikan dari berbagai macam kekurangan dan keaiban. Tetapi dengan itu tidak menjatuhkan seorang kepada taatil yaitu perihal meniadakan sifat apapun bagi Allah subhanahu wa taala. Qala فَفَسَّرَهُ أَهْلُ تَعْثِيلِ بِنُزُولِ amrihi, أَوْ رَحْمَتِهِ أَوْ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَاِكَتِهِ atau min مَلَاِكَتِهِ tetapi ahlu ta'atil mereka-mereka yang menolak dan ahlu ta'atil sebagaimana yang pernah kita sampaikan ta'atil imma jusi'i wa imma ba'kulli pentatilan, penolakan sifat Allah itu bisa bentuknya Total, ditolak semuanya. Atau ditolak sebagiannya. Kal-asyairah, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat. Meskipun, pada hakikatnya mereka juga apa? Al-mu'abdillah. Pada hakikatnya mereka juga mu'abdillah. Karena mereka juga menolak sifat. Tetapi ada penolakan yang sifatnya keseluruhan ditolak. Seperti jahmiyah Dan ada sikti yang mereka dalam menolak sifat itu sebagian. Nah. Maka alu ta'atil memahami bahawa tentang turun itu bukan turunnya dhatullah. Tetapi turun binuzuli amrihi. Turunnya perintah Allah. Turun yang dimaksud ialah perintahnya. Atau rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yan zilu rabbuna ay rahmatuhu. Ay amruhu. Kata mereka, Rasulullah s.a.w. Mengkhabarkan bahawa telah turun Rabb Allah Subhanahu Wa Taala Taala ta di sepertiga akhir malam ke langit dunia. Kata mereka yang turun itu bukan datulah tetapi apa perintahnya? Yang turun bukan datulah tetapi apa rahmatnya? Atau salah satu malaikat dari malaikat-malaikat malaikat Allah. وَنَرْدُ عَلَيْهِمْ بِمَا سَبَقَ فِي الْقَائِدَةِ الرَّابِعَةِ Wabujshin rabb, an al-amra, wanhwuhu, la ymkin ayakula, man yaduoni, fa astajibulah. Jawabannya dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Dan tambahannya ialah, tidak mungkin yang namanya perintah Allah, tidak mungkin yang namanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin yang namanya malaikat turun kemudian berkata siapa yang berdoa kepadaku. Siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Mungkin seperti ini ditempatkan. Mungkinkah rahmat Allah akan berbicara seperti itu. Mungkinkah perintah Allah akan berbicara seperti itu. Mungkinkah malaikat. Kalau malaikat berarti apa? Kesyirikan kan demikian. Siapa yang berdoa. Siapa yang meminta kepadaku. Akan aku kabulkan. Nah. Itulah jawaban atas. Penyimpangan yang dilakukan oleh ahlu tauhid dalam memalingkan bahwa nuzul atau nuzul Allah subhanahu wa taala itu mereka takwilkan maknanya ialah perintah Allah, rahmat Allah subhanahu wa taala atau salah satu malaikat dari malaikat Allah subhanahu wa taala. ثم قال و قوله Ya'jabu rabbuka minasy-syab laisat lahu sabwah Kemudian hadis yang berikutnya ialah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam Ya'jabu rabbuka minasy-syab Rabb kaliannya itu Allah Subhanahu wa taala terheran yaitu terkagumkan terkagumkan minasyab dari seorang pemuda yang laisat lahu sabwah laisat lahu sabwah asabwah As barakallahu fikum ialah Sifat cenderung kepada hawa nafsu. Sifat yang kecenderungannya kepada apa? Hawa nafsu. Itu namanya apa? Sabwah. Nah Allah kagum. Kepada seorang dari pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada apa? Hawa nafsu. Kala syarh, wassifat al-hadiyah 10, sifat yang kesbelas al-ajab, sifat yang berikutnya ialah al-ajab taajub, sifat taajub atau takjub. Kala wal-ajabu min sifat Allah sabitilahu. Bilkitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Sifat ta'jub. Sebuah sifat. Dari sifat-sifat Allah. Yang ditetapkan baginya. Berdasarkan Al-Quran. Sunnah. Demikian pula kesepakatan ulama salaf. Qalallahu ta'ala. Di antar dalil yang menyebutkan tentang. Ta'jubnya Allah Azza wa ialah pada Qawdu Ta'ala bal'ajibta wa yaskharun. Bal'ajibta wa yaskharun. Allah Azza wa Jal berfirman dan kamu menjadi heran. Terhadap keingkaran mereka yaitu orang-orang kafir wa dalam kondisi mereka itu menghinakanmu dalam kondisi mereka itu menghinakanmu wa ala <tuh> adapun dengan bacaan dhammut bal ajibtu wa yaskhharun bal ajibtu wa yaskhharun dan aku heran dan aku takjub dengan keingkaran mereka na'am Qira'ah yang menyebutkan dengan memfathahal 'ajibta dan ada pula qira'ah yang menyebutkan dengan memdhammata bal 'ajibtu yaitu aku heran dengan keingkaran mereka dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yaitu menghinakan annabiyyu Al sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uh, ayat ini tersebut dalam surat as-saffat pada ayat yang ke-12 <coughs> Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jabu rabbuka min as-syab laisat lahu sabwatan Rabb Allah azza wajalla takjub dari seorang pemuda yang dia tidak punya apa? kecenderungan kepada hawa nafsu hadis rawahu Ahmad wa huwa fil Musnad An'uqbah bin Amir marfu'an wa fihi Ibnu Lahi'ah wa fihi Ibnu Lahi'ah Disebutkan dalam takhlik bahwa hadis dhaif, hadis dhaif. Hadis ini merupakan hadis yang lemah. Adapun subwah dikatakan al mail ila al-hawa. Kecenderungan seorang kepada hawa nafsu. As-subwah al-maylu ila al-hawa. Tayib dan dengan lemahnya hadis ini tidaklah kemudian menjadi tidak tetapnya sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa taala ditetapkan melalui ayat yang tadi kita bacakan dan juga pada hadis yang lain dan juga pada hadis yang lain na'am ثم قال المؤلف رحمه الله atau قال الشارح رحمه الله تعالى wa faṣṣarahu ahlu ta'til adapun ahlu ta'fil mereka-mereka yang menolak tentang sifat Allah memberikan tafsir makna al-ajad ialah Allah Azza wa Jal memberikan ganjaran al-mujazah, bil-mujazah atau balasan na'am memberikan ganjaran atau balasan wa narudu alaihim bima sabak fil qa'idatil rabi'ah dan bantahannya bahwa ini bukanlah thariqatus salaf demikian pula pemalingan dari makna yang sahih dan tidak pula atau tidak ada ahlus yang menafsirkan bahwa al-'ajab itu dimaknakan dengan al-mujazah Suma qala wal 'ajabu al-'ajab ta'ajjub itu dibagi dua ehdahuma ay yakuna sadiran An khafail asbab. Al-mutajib. Yang pertama sebab ataupun jenis takjub yang pertama ialah kalau takjub tadi sahiran muncul an khafail asbab dari tersembunyi sebab tidak diketahuinya sebab atas seorang yang terheran. Atas atau bagi orang yang merasa takjub. Jadi sebabnya tidak diketahui. Tiba-tiba orang tadi takjub. Ini apa? Jenis yang pertama. Dengan itu sayudhishulahu Akhirnya, dia pun menuju kepada langkah berikutnya, karena dia takjub, dari sebab yang dia tidak ketahui, yaitu kejadian yang karena luar biasa, akhirnya dia pun seolah-olah bingung. Kok tiba-tiba bisa begini? Kan demikian, orang yang melihat kejadian, sebabnya tidak diketahui, kok kemudian dia takjub, Akhirnya apa? Yang ada ialah seperti menampakkan ekspresi yang bingung. Luar biasa kejadiannya. Heran dia. Kan demikian. Itu jenis yang kedua. Atau jenis yang pertama. Kemudian, Weta Akhirnya dia pun dalam kondisi ta'jub dari kejadian tadi. Sebabnya tidak diketahui. Tapi sampai membuat seorang dalam kondisi... Heran, terkagum, karena dahsyatnya dan luar biasanya kejadian tadi. Wah ada nogo mustahilun ala Allah. Kalau jenis ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah heran, Allah takjub dari sesuatu yang Allah Azza Wajalla tidak tahu tentang apa. Sebabnya ini takjub yang pertama tidaklah disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kepada manusia mungkin kan banyak ya kita kadang terkagetkan kadang kita tak acuh, heran kok bisa begini sebabnya apa tadi? tidak tahu apa sebabnya karena luar biasanya kejadian demikian pula dahsyatnya kejadian yang dikatakan dahsyat kepada sesuatu yang dikatakan membuat uh, sangat dahsyat jadi pada dasarnya bahasa Indonesia itu banyak yang mengadopsi dari apa? Bahasa Arab. Dahsyat itu dari apa? Dahsyat kan begitu. Saking dahsyatnya. Saking apa? Saking luar biasanya kan begitu ya. Nah. Jadi Masya Allah pada dasarnya orang Indonesia sudah banyak yang pintar bahasa Arab kan begitu ya. <laughs> nah. Hanya kecampuran juga dengan bahasa-bahasa lain. Seperti apa? surga Kan begitu ya nah biasakan kan insyaallah mungkin dengan ibarat jannah kan begitu ya dengan jannah, nah jannahnya nah insyaallah suatu saat kaum muslimin juga akan terbiasa seperti sembahyang, asalnya apa? sholat ya akhirnya barakallahu hikm ruku, sujud, nah tapi ya di kampung-kampung seringkali masih sering menanyakan sudah sembahyang belum kan begitu ya nah, kalau sudah dia ya, ya sudah sembahyang belum sudah sholat kok. Tapi sudah sembahyang belum. Nah, ya sudah sholat. <laughs> Istilah sholat kadang asing. Sudah ruku, sudah sujud. Barakallahu fikum. <clears throat> Baik. Wasani, yang kedua. Nau al-ajab. Ayakuna sababuhu khurujis syaih an da'irih. Yang kedua ialah kalau sebab Daripada Takjub tadi ialah Keluarnya sesuatu Dari perkara yang Biasanya terjadi Dari kebiasaan Jadi tidak biasa ini kan begitu ya Tidak biasa Keluar daripada kebiasaan Keluarnya sesuatu Dari kebiasaan Oh amma yambi'ayyakuna Aleyhi ma'ilmi Al mudaajib atau perkara yang di situ semestinya bersama itu adanya pengetahuan bagi seorang yang terheran. Wahdahu sabitulillahita'ala dan kalau yang kedua ini ditetapkan bagi Allah, berapa banyak kejadian yang dikatakan huruj an nabawireh keluar dari kebiasaan itu. Banyak kejadiannya. Sebagai misal. Kejadian yang sudah berlalu. Naam. Terjadinya siapa? Hawa. Yang. Tanpa apa? Hah? Hawa dilahirkan. Atau Adam. Terlebih dahulu. Tanpa ayah, tanpa ibu. Kan begitu. Adam Adamun Hawa dikatakan dari Adam. Berikutnya. Adanya siapa? Isa. Mariam mengandung tanpa pernah disentuh oleh seorang apa? Laki-laki. Nah. Demikian pula... Eh, Zakaria... Nabi Zakaria ketika rindu... Manakala beliau mengasuh Mariam AS... Rindu untuk mendapatkan putra. Tetapi beliau mengakui kondisi yang sudah tua renta, Sementara dalam kondisi istrinya apa? Mandul. Sebab yang terbesar. Orang sudah tua, istri mandul. Apa yang terjadi? Tidak dapat keturunan kan begitu ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa? Keturunan. Memberikan keturunan. Khuruj asyaih An do'irih. Umumnya yang namanya seorang tua dan kemudian sudah tua usia. Dan dia istrinya mandul. Umumnya tidak mungkin ada keturunan. Keluar dari keumuman, kebiasaan. Ini bagi Allah sangat mudah. Ini bagi Allah apa? Sangat mudah. Dan yang kedua ini sesuatu yang ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ajab yang pertama tadi. Adapun takjubnya seorang. Tidak tahu sebabnya kenapa. Kok tiba-tiba dia takjub. Dia heran. Karena luar biasa kejadiannya. Dan ini tidak mungkin distandarkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah Azza azawajal heran. Tidak mungkin Allah Azza azawajal takjub kepada sesuatu yang Allah tidak mengetahui sebabnya. Ya'lamu sirrah. Wahakfa karena Allah Azza Wajalla tidaknya mengetahui sesuatu yang tidak atau sesuatu yang belum dipikirkan oleh siapapun, sesuatu yang belum dipikirkan oleh siapapun. Berikutnya, Waquluhu yadhaku atau yadhakulillahu ila rojulain, fata lahahaduhum alaqar, thumma yadkhulain aljannah. Yang berikutnya ialah tertawa, sifat abwahik. Allah azza wajal tertawa kepada dua orang laki-laki yang satu dengan yang lainnya saling membunuh dan keduanya dimasukkan ke dalam jannah. Apa kejadiannya? Qaulah rahimahullah taala dalam syarahnya: Al sifatu aslanya ta'ashrah, abwahik. Sifat yang berikutnya yang ditetapkan bagi Allah ialah Allah tertawa. Abwahik min sifatillah, ashabita tullahu bi sunna wa icmajis salah. Sifat tertawa bagi Allah, sifat yang ditetapkan dan ketetapannya berdasarkan as-sunnah demikian pula kesepakatan salaf. Qala an sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Bersabda Nabi sallallahu <tuluh> Allah tertawa kepada dua orang yang saling membunuh satu dengan yang lain. Kemudian keduanya dimasukkan ke dalam jannah. Wa tamamul hadis, Kesempuran hadis ialah. Yukatidu hadha fisa bilillah. Yang pertama dia berperang di jalan Allah. Dia berperang di jalan Allah. Fayuqdal. Kemudian dia terbunuh. Salah satunya. Dari dua orang ini perang. Kemudian dalam perangan dia dibunuh. Atau terbunuh. Naam, dia terbunuh. Sumayatubullah alal qatil. Dan yang membunuh orang ini tadi, dia bertobat kepada Allah Subhanahu SWT. Kemudian, dan dia pun ikut perang juga. Ketika dia bertobat, ikut perang. Dan diharapkan bahwa dia meninggal dalam kondisi mati syahid. Dia meninggal dalam kondisi mati syahid. Itu makna apa? terjadi dua orang yang saling apa membunuh yang satunya terbunuh dalam peperangan akhirnya yang membunuh orang tadi taubat kepada Allah kemudian dia pun ikut perang dan terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala dua-duanya meninggal yang harapannya ialah termasuk golongan para apa syuhada yang termasuk golongan para syuhada <tuh> Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, qala wa ajma'u 'ala ithbatul wahid lillah. Dan sepakat para ulama salaf menetapkan tentang sifat wahid bagi Allah. Fayajib ithbathuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Tanpa harus memalingkan maknanya. Tanpa harus menolak. Tanpa harus membadai membagaimanakkan caranya. Kefiyahnya tanpa ada tampil, wahyu wajib hakiki yang ligu bilahi taala dan itu merupakan sifat tertawa bagi Allah yang hakiki yang layak bagi Allah. Wafasaroahu ahlu taatil bissawab. Adapun orang-orang yang menolak tentang sifat ini, mereka katakan Allah tertawa itu bukan tertawa tetapi Allah membalas, membalas apa? kebaikan kepada orang yang berbuat kebaikan Allah tertawa kepada dua orang yang saling membunuh yaitu terbunuh dalam peperangan yang kemudian diharapkan meninggal dalam kondisi, dikolongkan menjadi syuhada, Allah tertawa terhadap dua orang ini maknanya bukanlah kemudian Allah memberikan balasan saja, tetapi tertawa yang hakiki adapun bagaimananya adapun kemudian <tuh> perihal tentang rinciannya itu layak selayaknya Allah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 yang tidak ditafsirkan oleh para salafun asy-Saleh e, demikian yang bisa kita sampaikan pada sesen yang pertama ini mudah-mudahan Allah Azza Wajal memberikan petunjuk kepada kita semua demikian pula memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa e, diberikan kepada kita kecintaan tafakoh mempelajari mendalami agama yang mulia ini melalui bimbingan para ulama dengan tariqah yaitu faham as-salafun as-salih baraghafikum tafadzalu wa hafidhakumullah